Miska és Kele szó tanuláltak egy darabig a pajta ajtóban, de mondani valójuk nem volt. Csodálatosképpen Miska is hallgatott, mert a Góját idegenség vette körül, idegen, távoli világ elfeledett érzései. Vissza megyek a helyemre, Miska! Ered Kele, te már nem hozzánk tartozol! Kele erre már nem is válaszolt. Egy-két száncsapással felszállt a kémény mellé. Először a két embert látta meg, akik hümmögve, megállva dagasztották a sarat, aztán kitekintett a rétre. Az égerfa friss fehér törése megvillant a délutáni napban. A fészek. kelesányra kapott, került egyet a csonkafa fölött, aztán csendesen leereszkedett a két fiatal gója mellé. Leszállt, és szárnyát szorosan magára húzta, mint azok. A három gójának szemeserebbent, mégis a levegőben, a zavaros vízben, a délutáni árnyékban, mögöttük a halk zendülésében szinte kiáltott a panasz. Nincs. Sokáig álltak így, aztán Kele megmozdult és levágott egy sáskára. Kele nem volt éhes, csak mondani akart valamit. Menjetek vadászni, mondta ez a mozdulat. Élni kell, mert a jövendőfészek bennetek van. Amikor Kele elrepült a kert felett, Pribiszke elgondolkozva nézett utána. – Te, Berti, ezeket a récéket nem látom sehol. – Azám, döbbent meg Berti, csak nem verte agyon őket a jég. Sietve elindult a kiskapu felé. – Nem, a récéket nem verte agyon a jég. Társnépét nem könnyű verni. Erősen megtépázva bár, de töretlen kedéllyel szűrték a vizet. Igaz, hogy egyiknek a szeme volt bedagadva, a másik a nyakát tartotta félre, a harmadiknak a fején volt mogyorolnyi daganat, tehát, hát. sáp, sáp, itt van Berti, itt van Berti, hely Berti, a világ volt itt, majd agyomvert bennünket, az izé, de amúgy nincs semmi baj, Berti. Berti elgondolkodva számolta a récenépet. Egy, kettő, három, hét, nyolc. A fene egyen meg benneteket, az a maradhatatlan. Ne huszkáljatok össze-vissza, mert nem tudlak megolvasni benneteket. Egy, kettő, három, hat, kilenc. Na már meg, az a búbos most benne volt, vagy nem volt benne? Búbos? Hiszen nekünk nem is volt búbos récénk. Nem, nem búbos, ez válta a jég. Úgy kell nektek. Egy, kettő. Berti végignézett a réten. A petrencék összenyomva álltak, a jég már elolvadt, a nap megaranyozta a gőzölgő párákat, de Berti nem ezt nézte. Mintha gyereksírást hallott volna, vagy a füle csengett. Hát a mögé nézett a nádba, mert most meg mintha ott hallaná. Néha, mintha a föld alól jönne a hang. A nádban azonban a nádírigó kerepelt, mert külön elmondta mindenkinek fészke elpusztulását, de most már nem az volt a fontos, nem is a fiókák elpusztulása, hanem maga a történet, hogy ő így tett, meg úgy tett, így látta, úgy látta. Milyen bátor volt, milyen ügyes, és mégis mégis kerepelt, csattogott. Berti pedig elment a náttól, hogy jó hallotta, -e, amit hallott. Ekkor a rétfelől megint hallotta a sírást, megdöbbent, és elindult arra felé. Valami gyerek bebújt a petrencébe a jég elől. Már jól bent járt a rétben, amikor hirtelen megállt, s a hideg végigszaladt a hátán. Az egyik petrence alól két láb látszott ki. Két ösztövér, barna asszonyi láb. Berti már érezte, hogy baj van. A levegőben furcsa égészak terjengett, de nem olyan, mintha széna vagy rongy volna, hanem olyasféle, mint amilyen a köszörűkő szikráiból születik, ha nagyon rányomja a kést az ember. A forró és vasnak van ilyen szaga. Berti ment a két láb felé. Ment és borzongott, de ha idevágott volna a villám, nem sírna az a gyerek. Pedig sírt. Ahol az élet és halál születik, úgy volt elhatározva, hogy Nacának lejárt az ideje, de a gyerek maradjon meg, ha nem egy villám, de a mindenség összes mennykövei oda csapnak, akkor is. Meg is maradt és síránkozott, mert aláfolyt az olvadó jég. Berti egy ilyet rántással lelőgte a bogja tetejét. Naca hátra hanyatlott, még mindig ölében tartva a gyereket. A kis cigány pislogott a hirtelen fényességben, aztán, mivel melegen odatűzött a nap, mosolyogva kinyújtotta a kezét, és azt mondta, ta, ta. Élez a szegény asszony? kérdezte magától Berti, aztán mindenféle érezgetési szokások jutottak eszébe. Naca! kiáltott ilyetten. Az asszony barna arcán nem látszott semmi elváltozás, szeme kicsit nyitva volt. Óvatosan lekotolta a szénát Naca arcáról, s úgy érezte, az arc nem egészen hideg. Naca, hát most mi csináljak? Berti körülnézett. Meg kell tennem, de ha fölébred, majd jót gondol. És kibontotta a rongyos kis réklit. Naca egészséges szép keble kibukott a napvilágra, Berti pedig elvörösödve, ügyetlenül tapogatott alatta. Keze reszketett, de nem érzett semmit. Most te orvos vagy, Berti? Biztatta magát, és ráhajolt a langyos testre. Enyhe égészag, és más semmi, csak csend, a megállt szív éjszakai nagy csendje. Berti siatve visszagombolta a réklit, és beleharapott a szája szélébe az idegességtől, mert a keblek sehogy se akadtak visszaigazodni, de azután felugrott, és szaladni kezdett hazafelé. Mikor meglátta a letört égerfát, a szomorú két góját és tudta, hogy a halál járt a réten, erre megint eszébe jutott a gyerek, és megtorpant. Hallja, hogy sír. – Ekkolomar marha vagy, Berti! – korholja magát, aztán visszarohan a kis Ribiska Ribiszke odanézett, amikor csattant a kis ajtó, és érezte, hogy valami nagy dolog történt. – Miféle kis hoz Berti a kezében? – János bátyám, János bátyám! – nacát megütötte a guta. – Hova beszélek? – rihette. Hagyon vágta a villám. – Biztos! – ezt meg az ölében tartotta. Nyújtotta Ribiszke felé a teknőt, és benne a kis cigány gyereket. Ágnes! Kurjantott Ribiszke, és hozzátette, most gyűjt meg éppen. Ágnes! Ágnes látott mindent, és úgy pattant ki a konyhából, mintha kilökték volna. A levegőben izgalom terjengett. Mi az? Ugye mondtam? Ugye agyonvágta? várta van? Most mindjárt megyek. Ugye feketére van égve? szegény kis árva hát nem megmondtam beszéljen már Berti hum van fogják addig ezt a gyereket hány éves is lehetett szegény naca láttam én már a felhőn is hogy valami nem jót hoz Ulyan formája volt Ágnes mondta Ribiszke szigorúan maguk csak állnak itten csend ordított nagyot Berti helyett adván az eddig elfolytott izgalomnak Jól van, no? ilyet meg Ágnes szaladjon a doktorhoz meg a tanácsba Mondja meg, hogy jöjjenek, aztán siessen vissza a gyereket rendbe tenni. De előbb megnézem, én meg... Ha visszajött, Ágnes, most siessen. Ezt már Ágnes nem hallotta, de felesleges is volt mondani. Majd a kaput döntötte ki, s egy pár perc múlva a falu mozgolódni kezdett. Gyerekek húzódtak ribiszke háza felé, és néhány öregasszony fejkendője is libegni kezdett. Hangok hallatszottak, mint távoli varjúkárogás, és szálltak az öregkendők, mint a temetések fekete madarai. Ribiszke az elsőnek mindjárt a kezébe nyomta a gyereket. Aláfolt szegénynek a víz. A konyhám meleg van, intett az ajtó felé, és az öregasszony sietve vitte be a nyekergő kis púrdét. A gyerekek megálltak a kapuban, de az asszonyok beovatoskodtak, ahogy a halottas házhoz szokás. Humban! Humban! Én nem tudom, morgott Ribiszke, aki nem szerette a nagy jövésmenést, Berti tudja. Majd hivatalos embernek megmutatom, nem cirkusz az. Persze, csak úgy kérdeztük. Később megérkezett a hatóság. Adjon Isten, hát a naca, szegény. Az, gyűjjenek? Berti ment hajtott fejjel, mögötte a hivatalosak, aztán a falu. Egy-egy gyerek előre urúgtatott. Nem még vissza? Írígykedtek az öregasszonyok. Nem gyereknek való ez. A szemek előre kutatták, hogy hát hol van már. És körülálták a bogját, ahol naca békén feküdt. Egy kis borzongás érzett a levegőben, és suttogás. Mintha élne. Talán él is. A gyerek megmaradt. Rá volt borulva a gyerekre. Igaz-e, Berti? Igaz. Hát, hiszen az édesanyja. Erre az asszonyok könnyeztek, és egy öregasszony mindjárt fel is jajjult. Jaj, te szegény, jaj, jaj, jaj! Csend legyen, mondta az egyik hivatalos ember, de nem lett csend, mert a hír végig a falun, mint szalmán a láng, és vészes jajongással jöttek már a cigány nemzetség összes tagjai. Elől a férj, akinek sötét alca most egészen szürke volt, a tömegcsendje azután a cigányokat is elhallgattatta. Utat nyitottak nekik, s ekkor nem haladszott más, csak a mesztelen talpak súrolása a füvegtarlóján. Jóska cigány odatérdelt, és asszonya esetkezét kezébe vette. Naca! Naca! Nem hallod? Naca! A kéz visszaesett a szénára. Jóska csendesen elsírta magát. Nem hangosan, de furcsán, ümmögve, mint ha a farkas keresni a párját, és megrendítően, mint minden férfi sírás. A férfiak komoran maguk elé néztek, az asszonyok szemük elé emelték a kötényt. Az alkonyodó rét halott szénaszagában átlengett valami mély, néma fájdalom. Az egyik cigányasszony is feljajdult, és húzni kezdte a halott kezét. Macsa! Ne bánj, ne nyújj hozzá! Majd a doktor! Jön is már, hát, ha fel akarja boncolni. Jaj, jaj, nem engedjük, ordítottak, és Jóska felugrott felesége mellől, mint a tébolyodott. Megölöm, aki hozzányúl, és vadul nézett körül. Ekkor ért oda az orvos. Gyorsan jött, és lihegve dobta le táskáját a szénára. Egy pillantást vetett nocára, aztán a tömegbe. Sokan vagyunk, intett a tömeg felé. Hallottátok, emberek? Négy markos férfi maradjon itt, persze Jóska is, meg Ribiszke bácsiék, más senki, de azonnal tisztuljanak. Hallottátok? A tömeg nehézkesen mozdult, de azután elhúzódtak a patak felé. A doktor megvizsgálta a halottat, aztán felállt. Mindent megpróbálunk. Jóska egy árnyalattal a szürkébb lett, valahányszor az orvos a műszertáskáért nyúlt, keze reszketett, szeme riadtan ugrált, de nem szólt. Megpróbáltak mindent. Az orvos keze szívet szívetáján hallgatódzik végül feláll, és sajnálkozva néz a cigányra, aki közelebb lép. Ne boncolják fel, doktor úr! És szája rángatózzik, szeme könnyes. A doktor Jóska vállára teszi a kezét. Minek boncolnánk, Jóska? Majd én elintézem, hogy ne kelljen. Vigyétek haza, el lehet temetni. Üres a rét, a falusiak hazafelé már a jégről is beszélnek, a halál megfakult, a maguk nyomorúsága beléjük kapdosott, üres már ribiszke udvara is, csak a patakparton vonaglik a jajgatás. Jóska az ölében viszi haza holt asszonyát, a rongyos nép sárosan, felfelé jajdulva követi. Naca feje ura vállán, mintha a földet nézné, mintha élne, csak a keze hintázik tehetetlenül. Már a nádban járnak, már nem látni senkit, s az alkony árnyékában, most mintha sírna, a nádas. A nap most bukik le az égről, a vörös lángolás megvillan a néma vizeken, a csonkafán mozdulatonul áll két gólya, szemük az eltűnő cigányokat követi.